Nyolcadik fejezet Az új ébredés fél olyan rossz sem volt, mint a megelőző. Dév úgy rángatott, mint aki megőrült. Ébredj! Ébredj már! Kiabált a fülembe. Lélegezz és ébredj! Magadnál vagy már, érzed? Minden tagom ólomsúlyú volt, és nem csak az ébresztő manipulátor hintáztatott, az egész fülke dülöngélt.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 A tőle való elszakítottság, akár csak napokig, akár hetekig vagy hosszú hónapokig tart, nyomasztó, gyötrő az elsőtől az utolsó pillanatig. Eszembe jutottak a csillag körül átélt órák, a végső téboly, mikor már csak ketten voltunk Dével, és úgy éreztem, megbolondulok a boldogságtól. A föld Itthon vagyok, soha soha többet nem hagyom el. Nincs az az ajánlat, csillogó lehetőség, a kutató szenvedélyének olyan kényszere, ami még egyszer elszakíthatna tőle. Dév magával sodort. Gyere, menjünk a rádiós fülkébe, beleordítjuk mindenki az egész világ fülébe, hogy itthon vagyunk, hogy sikerült! A folyosón Márkba és Félixbe ütköztünk, a szomszéd hibernátorból tildukta ki a fejét. Elkinzott arcukból boldog szemek ragyogtak. Minnyájon egyszerre kiabáltunk. Hó! Oh, oh, oh! déva fülem mellett, hogy majd megsüketültem. Itthon vagyunk! Itthon! Összekapaszkodtunk és püföltük egymást. Márk énekelni kezdett, mi átvettük a dalt, és a püfölés torsz haditáncál változott. Addig jártuk, fejünket, könyökünket beverve a szűk folyosóba, még a viking megbillent, és egy csomóban gorultunk, a kilépő tent is magunkkal sodorva végig a folyosón, neki a vezérlőtere ajtajának. A kabarodásban valamelyikünk hozzáért az ajtó kioldójához, mert kitárult és szanaszétpotyogtunk a tágas helyiségben. Nevettünk, ordítoztunk, ha hóztunk, ahogy a torkunkon kifért, amíg a lélegzetünk tartott. Aztán jóleső nyögésekkel hagytuk, hogy a hajó dűlöngélése ide-oda hengergesse kinyújtóztatott testünket. Márk az egyik szék karfájához nyúlt és megnyomta rajta a képernyők gombját. Körben a terem falán felvillant a tengermélye, a háborgó felszín és az ég sötét felhőkkel. A régi festők ilyennek képzelték vásznaikon a vízazönt, a vad hullámokat habos sörényükkel, melyeket oly magasra korbácsol a dühöngő szél, hogy szinte elérik az alacsony felhők testéről lógó ködrondyokat. Csopa komor szín, szürke, feketébe hajló acélkék, a piszkos fehér tajték alatt a hullámok teteje sápad a felhőkben fekete és szépia, a beteg sárga bizonytalan foltjai.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 A folyosón Takurába és Andreibe ütköztünk. A másik két hibernátor zárva volt. Mark bepillantott a kémlelőn, és már is tépni, rángatni kezdte a nehéz ajtó bonyolult, agyonbiztosított zárát. Dév, nyisd ki a másikat, és csinálj velük valamit. Mesterséges légzés, szív most rögtön végük, kiáltotta. És valaki szaladjon Roberték után, hova már összeköttetésük, azonnal hívják az orvosi központot, és kapcsolják ide hozzám.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 – Ennek a viharnak is épp itt kell a fejünk felett lógnia – bosszankodott. – Tele van a légkör elektromossággal. – Nem elég, hogy képtelen vagyok egy épp hangot kicsikarni a villámok miatt, ha sokáig kísérletezünk, még Belénk is csap. – Kapcsol ki, Félix! A fülbántózai abba maradt, és én elmondtam már küzenetét. Tél beletúrt jól fejlett vöröses szakálába. Mozdulata valami megmagyarázhatatlan rossz érzést keltett bennem. Félixre nézett. – Nos – Mit csináljunk? Félix a vállát vonogatta. Nem tudom. Ha bekapcsoljuk, előbb-utóbb belénk vág. Hát még ha kitalom az adó antennáját. Anélkül pedig nehezen kapunk összeköttetést. Mégis meg kell próbálni. Kapcsold be újra. A ropogás újra kezdődött, és fajton erősödött, ahogy az antenna hosszú fémárbóca egyre magasabbra nyúlt a viking fölé. Félix a szája szélét harapdálta. Féltette a berendezés, de még jobban aggasztotta társainak állapota. Mi bajuk van tulajdonképpen? Próbálta túlordítani a hangszórót. Mi olyan simán ébredtünk? Nem tudom. Mark nem mondott többet, de nagyon ideges volt, ami nála igazán szokatlan. Talán csend vágott közbe tél. Megkezdem az adást. Félix lehalkította a hangszórót, de még így is lehetett hallani, hogy a ropogás még vadabb. A pattogások darabokra szabdalták Till mikrofonba kiabált hangját. Hívok, hívok, minden, hívok, min, hit, vik, a vik. Növeld az adás erejét, itt senki sem hallja meg. Belénk vág. Nem érdekel, növeld. Ordítottél. Most már összefüggőben hallatszott a ropogáz zavarából. Hívok mindenkit! Hívok mindenkit! Itt a viking! Itt a viking! Még háromszor harsogta el a hívást, majd hátradölt, várva a választ. A hangszóró csak pattogott makacsul. Hány kilovattal ment ki az adás? Négy százzal. Erősítsd fel a hangszórót. Így se hallasz semmit az ajtól. A maximumra! Tél nem csak a hangszóró miatt tordított. Idegesítette a vihar, a válasz elmaradása, a dűlöngélő viking. Dobhártyám rémülten tiltakozott a fülke levegőjét reszkettető ropogás ellen, ami mögül hiába véltünk kihallani emberi hangot. Tél makacs volt. Jó két percig kínzott bennünket, míg megunta a várakozást. A fülükön alszanak! Fújta. Nem elég, hogy hagytak az óceánba esni, mint ha csak kiemelési bemutatót akarnának rendezni velünk. A fülükön alszanak, de én megmutatom nekik. Az adókapcsolója után nyúlt. Hatszáz kilovattot! És újra kezdte. Hívok mindenkit! Hívok mindenkit! A csattanás akkora volt, hogy minden porcikám érezte fájdalmas ütését. Az egész fülke kékes lángban vibrált, tél kirepült az ülésből, és a karját az arca elé kapva a hátsó falig torodott. Sűrű fekete füst tört elő a műszerfalak hasadékaiból, azután a mindenhova beépített hűséges automaták kioltották a tüzet. Az elégett szigetelések keserű, szúró szaga úszott az átforrósodott levegőben.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 Nem baj, az a fontos, hogy nektek nem történt bajotok. Körül pillantott a fülkében, hogy az automaták valóban eloltották-e a tüzet. Most gyertek innen, ha kipijántétek magatokat, és még mindig nem látnánk a mentőhajókat, akkor a készülékkel újra megpróbáljuk. Oh, amíg ez a vihar tart, Félix nehezen találta meg a hangját. Nem ajánlom, újra csak ez történne.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 Félix kezén kis égésisebb volt. A kábultságot és a szédülést leszámítva igazán szerencsésen megúztuk a villámcsapást. Rossz közérzetünket sajnos csak növelte a viking egyre erősebb himbálása. Szembe kellene valahogy fordítani a hullámokkal, tanácsolta Andrej. Ha így oldalról kapnak el, kész sút. Hogy gondolod? kérdezte Márk. A négy fúvóka csoport közül egy a vízvonal fölé esik. Ha csak azt működtetem, úgy irányíthatom vele a vikinget, mintha a rakétahajtású hajó volna. Mark szokása szerint az állát simogatta. Mozdulata, mint előbb Tillé, megmagyarázhatatlan módon nyugtalanított. Pillantásom végigfutott társaim Torzonbor és idegességem csak növekedett. Nem az volt a baj, hogy szőrösek voltunk. A hibernálás ugyan lassítja a haj és a szakáll növését, de nem állítja meg. Ezt tudtam, és azt is, hogy a hazaérkezés örömében eddig elmulasztottuk a hibernálás után kötelező fürdést és borotválkozást. Más volt, ami zavart, de minél megfeszítettebben gondolkoztam rajta, annál kevésbé tudtam megfogalmazni. Rendben van, lássunk hozzá, egyezett bele Márk. Irigykedve figyeltem munkájukat.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 és aztán Gregor elhozta Tent a csillagászati megfigyelőből. Várj, szólt közbeten. Valami eszembe jutott. Mond csak Gregor, nem jelzett éppen egy újabb bolygót a planetoszkóp, amikor kivittél a fülkéből? Halványan emlékszem valamire. De igen. A csillagász kioldotta magát az ülésből. Hova mész? csodálkoztunk. Megnézem a planetoszkópot.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 Bocsánat, már én is itt vagyok, méltatlankodott szing. Eléggé sajnálom, hogy a tauceti körüli élményekből kimaradtam, legalább most szeretném a saját munkakörömet ellátni. Csak ne sajnáld, nevetettél. Az a fő, hogy végre itthon vagyunk. De talán megengedett, hogy segítsünk neked. Volna egy-két beköszöntő szavam a fülén alvó megfigyelőszolgálatnak. Mindannyiunkat felvillanyozott, hogy rövidesen vége el a megérkezésnek ezek a felemás órája a legkellemetlenebbek, már otthon és mégsem. Gyakorlatilag ugyanannyira el vagy még zárva embertársaittól, mintha kint volnál valahol a térben. Várjatok, sietett utánuk Dév. A rakományt átrendeztük a csillag körül. Nem találjátok meg nélkülem. A vezérlőterem váratlanul kivilágosodott.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 Ez a viking saját ideje, nem magyaráz meg semmit. De rögtön megtudjuk a nap látszólagos mozgásából. A nap lejjebb csúszott, már nem félkör volt, hanem egy gombak alapja. Fénye mély váltott. Tillék nagy csörömpöléssel vonultak át a termen a rádiós fülke felé, megpakolva a tartalék rádió alkat részeivel. Mennyi idő alatt lesztek készen? kérdezte Andrei. Negyed óra, válaszolt Félix. A hivatalos jelentkezés után kiket hívjak? Az testvéremet, Pavel Volotov, Sebész, Kievi Központi Kórház. Nem hiszem, hogy elköltözött volna, mert szerelmese annak a vidéknek. valók vagyunk. Én az anyámmal szeretnék beszélni, szólt közben Márszisz. A szüleimet hívd. A nővéremet bizártából. Nevek és címek röpködtek a levegőben. Csak ketten hallgattunk Márkkal. Szüleink meghaltak. Testvérünk, rokonunk nem volt A Léna élne Márk, a gondolatolvasó Ott hagyta az irányítást És hozzám lépett Bennünket az egész Emberiség vár Gregor Millió és millió testvérünk S akarod Együtt tölthetjük az ilyenkor kötelező Fél éves szabadságot Leruccanunk egy kicsit Polinéziába Vagy ha eleged volt a tengerből Mutatott mosolyogva a képernyőre Elmegyünk hegyet mászni Csillébe. Értelem végignézett rajtunk, és nagyot kiáltott. De nem így. Szakálasok és lomposak vagytok. Így akartok a fogadóbizottság szem elé kerülni, mikor én vagyok a parancsnok. Akinek nincs dolga a rádióval, vagy itt az irányítással, az Marsa fürdőbe. Amár, Marsis Val, Gregor és te is, Andrei. Indulás. Tíz perc múlva váltás, akkor mi megyünk. Fürdeni, hajat vágni, borotválkozni.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 Valami furcsát érzek, de nem tudom megmagyarázni, nem tudom. A már oldalba bökött. Majd ha rájössz, akkor megkeresed Márkot, és megmondod. Most gyere, ne álmodoz! Rögtön itt a fogadóbizottság! Mint aki elvesztett valamit, mielőtt megtalálta volna, és most ezen a logikai lehetetlenségem töpreng, indultam az uhányzók felé. Az zuhányozás igazán pompás dolog. Bőrömet felváltva csiklandoztattam forró és jéghideg sugarakkal, s feledve az előbbi furcsa szorongást hangosan kóriongattam egy akkor kitalált dallamot, mint a legtöbb ember zuhanyozás közben. A mulatságot Andrei dörömbölése zavarta meg. Gregor! Hé, engedj be! Morogva szakadtam el a víz gyönyörűségétől. Andreiről még csöpögött a víz, ahogy a szomszéd zuhanyzóból kilépett. Mit akarsz? Segíts már, te hogy szedted le? Nem értettem. Mit? Hát a szakállad, markolázta keservesen arasznyi göndörszörzetét. Az államhoz kaptam, kezem rövid szákás borostába ütközött. A szakállam? Elakadt a lélegzetem. Megvan. Ezt kerestem. Ezen gondolkodtam. Ez volt az a különös dolog, az a furcsaság, ez zavart. A legénység egy részének hosszú szakála van, mások pedig csak borostások, mint én. Kiugrottam a folyosóra és ordítva rohantam a vezérlőterem felé. Márk, márk, hol vagy? Tudom már, mit akartam mondani! A szakál! Márk, hol vagy? Andrei ietten utánam rohant. Dévés Takura megdöbbenve bámult rám, mikor egyre hajtogattam rájuk mutatva.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 Még a rádió nincs készen, a csillagokból próbáljuk megállapítani, merre is lehetünk, mutatott a képernyőkre, ahol a sötét égen már feltűntek a csillagok. Közben a radart is körbeforgatják, hát ha azon már látni a mentőhajókat. Nyugodj már meg, Gregor, nem sokára itt lesznek. Ami pedig a szakáll problémát illeti, abban nincs semmi különös. Csupán az történt, hogy egyeseknek közülünk volt időnk a Tauceti körül megborotválkozni, másoknak pedig... Önkéntelenül az állához nyúlt beszéd közben, elharapta a mondatot, és végtelenül ostoba arcot vágott. Azután szemében a gyanú fénye villant, és már kiáltani akart, mikor kivágódott a csillagászati megfigyelőbe vezető folyosó ajtaja, és már rémülten esett be rajta. Név, gyere azonnal a megfigyelőbe! Eltartott egy pillanatig, még másodjáró járó gondolatai közé betulakodott a különös látvány. Társai gyűrűjében két mesztelen, csurombizes őrült. Tudtam, hogy valami nagy dologra jöttem rá, de fogalmam sem volt, hogy mi az. Minden esetre siettem közölni felfedezésemet vele is. Megvan, Mark! Azt akartam neked mondani, hogy a szakálunk nem egyforma hosszú. Te is csak borostás vagy. Márk az állához kapott, megroskadt, mint akit iszonyú súly nyom össze, és a falnak dőlt. Úgy nézett végig rajtunk, mintha először látna bennünket. Pillantása arcról arcra vándorolt. Dave szólni akart, de Márk megelőzte. Andrei, borotválkoztál, mikor a csillag körül felébredtél? A kérdezetnek leesett az álla.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 Sokkal rövidebb. De ebből csak nem föltételezed azt, hogy... Nem föltételezek semmit, csattant Márk hangja. Ez a bizonyíték. Mire? Szólt közbe bátortalanul valaki. Arra. Márk elvesztette uralmát arcizmai felett, és azok nem tudtak dönteni a sírás és a félőrült nevetés között.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 A dermek csöndben Félix elejtette a kezében tartott alkatrészt. Mindenki összerezzent, de egy pillantás sem szakadt el már karcáról. Ez nem a föld. Mielőtt fölcsaphatott a tiltakozás, a megdöbbenés és a hitetlenkedés sokhangú zsivaja, parancsolón felemelte a kezét. Most visszakérdezzük az agy memória egységét. Addig senkinek kérdezzen, mert nem tudok rá felelni. Az égbolt idegen, és a szakállakból megállapíthatjuk, hogy kevesebb időt telt el a csillagkörüli ébredéstől eddig a pillanatig, mint ameddig az út első szakasza tartott, a föltől a tahucetiig. jóval, kevesebb. Ezek tények, melyekkel nem lehet vitatkozni. A magyarázatot pedig... Az agy fogja megadni.